Saudara-saudariuddin, azzakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Kita akan membahas perkara yang sesungguhnya sering dibahas oleh para ustaz-ustaz kalian dan ustaz-ustaz kita semua, yaitu masalah itu sunnah. Berpegang dengan sunnah. Tetapi kali ini kita akan membahas kaitannya dengan fitnah-fitnah yang terjadi Syekh Abdul Salam Berjiz Aliyatul Kerim Dalam kitabnya Daruratul ihtimam Bissunnah An-Nabawiyah Menyebutkan Faidah-faidah penerapan sunnah Hikmah-hikmah Dari menegakkan sunnah Di antaranya Dia disebutkan Anna fil amal Sunnati Ismatun Min al-wuku' Fil-bidah Di antara fayadahnya adalah Bahawa berpegang dengan sunnah Merupakan penjagaan Perlindungan Dari terjatuhnya seseorang ke dalam bidah-bidah Dalam masalah ini dikatakan oleh abu Muhammad Abdullah Ibn Munazil Rahimahullah Lem yudahi ahad fardha min al-faraud, ilabtalah Allah bitudjig sunnah. Kata Abu Muhammad Abdullah ibn Munazir wrahi mahu Allah. Tiada melalaikan kewajiban kewajibannya, kecuali niscaya Allah kan timpakan kepadanya bencana dalam bentuk melalaikan sunnah-sunnah. Walau miutdala bertadinya sunnah dan tidaklah seseorang terfitnah dengan melayankan sunnah-sunnah illa yusyik amiutdala bil bidah kecuali dikhawatirkan sebentar lagi akan tertimpa fitnah dalam bentuk bidah-bidah. Berarti kan ucapan beliau sudah munasir rahimahullah bahwasanya kalau seseorang melalaikan kewajiban-kewajibannya, biasanya tertimpa bencana. Melalaikan sunnah. Kalau dia melalaikan sunnah-sunnah, maka niscaya dia akan terkena bencana kebirahan-kebirahan. Karena bentengnya terbuka. Karena bentengnya telah runtuh. Itu yang terusang di sunnah. Dan dinukil oleh imam Al-Shantibi Rahimahullah Dalam kitabnya Al-Tusam Dan judul kitabnya Al-Tusam Karena memang diambil dari kata Al-Tusam bis Sunnah Karena dalamnya ada bab khusus Al-Tusam bis Sunnahi Najah Bahwa berpegang dengan Sunnah Adalah keselamatan Bahkan beliau menukil ucapan-ucapan Dari para salafus salih dari para sahabat مجمعين, dinukil oleh para tabi'in dari mereka ada yang menyebutkan satu persatu, ada yang secara umum seperti ucapan Imam Az-Zuhri rahimahullah menyatakan aku mendapati sekian para ulama yang telah lewat tentunya, tentunya kalau Imam Az-Zuhri yang menyatakan berarti siapa para ulama yang telah lewat para sahabat Para ulama dan para alim jamiin para ulama para alim para pembawa ilmu yang telah lewat semuanya berkata al-ittisam bi najah bahwa berpegang dengan sunnah adalah keselamatan di nokil mula ucapan salaf bahwa sunnah safinat nuh man raqiba naja bahwa sunnah itu seperti perahu nabi nuh Siapa yang menaikinya dia selamat. Tetapi siapa yang tidak menaikinya halak, dia akan binasa. Terhempas gelombang-gelombang syubhat wa syahawat. gelombang bid'ahul khurafat. Khana bidin a'zakum Allah, maka di antara faedah yaitu sanis sunnah, berpegang dengan sunnah adalah keselamatan. Keselamatan dari bid'ah-bid'ah ah, ah. Keselamatan dari fitnah-fitnah Keselamatan dari sekian banyak tarikan-tarikan syubuhat Tentunya kita di akhir zaman Hidup di tengah badai fitnah Fitnah tak kunjung padam Fitnah tidak akan berakhir Karena Allah s.w.t. menyatakan dalam Al-Quran Al-Islamin Ahasib al-nasu Ayyusroku Ayyukulu amanna Wahum la yuftanun Apakah manusia mengira bahawa mereka akan dibiarkan Mengatakan kami beriman Tidak diuji Atau tanpa diuji Ucapan Allah ini menunjukkan Bahawa setiap orang yang menyatakan Amanna Pasti akan diuji Setiap orang yang mengaku saya ahli sunnah akan diuji. Setiap orang yang mengaku saya salafi akan diuji. Setiap orang yang mengaku aku beriman pada Allah dan Rasulnya yang akan mengikuti kitab dan sunnah pasti akan mendapatkan ujian. Walay alaman Allahul latina sadaku walay alaman al kaidi dan Allah pasti akan tahu siapa yang sadaku dan siapa yang kaidi siapa yang jujur dan siapa yang dusta. اخوانiuddin a'uzubillahi wa a'uzubir rahmanir rahim maka karena fitnah demi fitnah perdatangan sebagai ujian dari Allah tentunya akan terus-menerus muncul yang lebih rumit lagi yang lebih rumit lagi yang lebih rumit lagi dari fitnah yang sederhana sampai fitnah yang dahsyat fitnah yang hanya mengorbankan beberapa thalibul ilmi Sampai fitnah yang mengorbankan beberapa ulama, uh, ulama orang yang berilmu. Uh, sehingga Ekonomi Nazaqumullah. Ada yang begini, ada yang begitu, ada yang sederhana, ada yang dahsyat, dan begitulah fitnah-fitnah akan datang sesuai dengan kadar keimanan masing-masing. Ekonomi Nazaqumullah. Maka dikatakan oleh Syaikhul Islam bin Barzilah bin Kerim, Rahimahullah. Walidah kata Salaf, kama tukdham malaikat naji tulikatul malaikat Salaf. Al-Ittisam bil Sunnah najah. Wal-Ittisam bil Sunnah najatun min kulli ma yagiq Muslim an Rabbih Taala. Kata beliau maka berpegang dengan Sunnah merupakan keselamatan dari segala apa yang menghadang seorang Muslim yang memang perkara itu akan menghalangi seorang muslim dari rabbnya maka dia akan terjaga terlindungi dari perkara-perkara tersebut mayyiqul muslima an rabbih itu perkara-perkara yang memisahkan seseorang dari rabbnya wa wa khataran dan yang paling besar fitnanya paling besar bahayanya adalah al bidah kebidahan kebidaahan allati hiya baridul kufur yang merupakan jembatan kepada kekafiran. Atau lebih tepatnya baridul kufur adalah pos kekafiran. Barid adalah satu jarak tertentu yang biasanya dulu dipakai sebagai pos-pos setiap satu barid ada satu pos, ada orang yang nunggu di situ. Satu barid ada orang yang nunggu di sana terus. Sehingga Orang yang akan mengirim surat hanya mengirimkan ke barit pertama saja. Nanti urusan yang kedua oleh orang yang di barit kedua, diantarkan ke yang ketiga. Yang ketiga mengantarkan kepada yang keempat. Sehingga surat mutaroh di sini akan cepat sampai di Syam. Ya tentunya, karena waktu itu tidak canggih seperti sekarang. Begitulah pos waktu itu. Para ulama menyatakan bahwa albidah beriul kufur. Satu jengkal ke arah kekafiran, satu jengkal ke arah kekafiran. Oleh bidah yang diantarkan kepada bidah kedua, oleh bidah yang kedua diantarkan kepada bidah yang ketiga, dari bidah yang ketiga diantarkan terus semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Alhamdulillah. A'adham, alfitan, a'adham, khataran yang paling besar bahaya, yang paling besar fitnahnya adalah kebidahan. Hanya saja kebidahan, kebidahan yang datang sebagai fitnah. Tidak selalu nampak jelas kebidahan Ini jadi masalah Ini yang menjadi masalah Kalau tampak jelas sebagai kebidahan Mungkin kalian akan berkata Tidak Hadihi bid'atun muhadasa Balalah Tetapi akan dibungkus dengan baju sunnah Akan dihiasi dengan sunnah Akan digambarkan seakan-akan sunnah Padahal ternyata di dalamnya adalah bid'ahan. Di dalamnya adalah perkara yang menyesatkan balalah. Fal bid'u innamatashfi tilkal mujtama'at allati intafa nurus sunnah. Maka yang namanya bid'ah akan menyebar seperti penyakit menular. Di masyarakat yang tidak menghidupkan sunnah Di komunitas Yang tidak sibuk dengan sunnah Ilman wa amalan Yang tidak sibuk dengan sunnah Mempelajari, mengamalkan, mempelajari, mengamalkan Maka masyarakat yang tidak demikian Ini yang akan tertimpa fitnah-fitnah Dalam bentuk kebinahan-kebinahan tanpa terasa Kata, "Falah tak tera jairan bila, waladai'iyan ilya, ma sharakat yang tidak dikenal ada sunnah bahir di sana, dan juga tidak ada dai dai yang mengajak kepada sunnah, walahasan alam tidak ada, enggak ada pula penganjur penganjur yang menganjurkan untuk menghidupkan sunnah." Maka saat itulah muncul kebidahan demi kebidahan Subur Merajalela Dalam keadaan tempatnya, masyarakatnya Betul-betul ladang yang subur untuk kebidahan-kebidahan Sebaliknya Kalau di sana ada jai-jai Yang menganjurkan sunnah-sunnah Para da'i yang mengajarkan sunnah Dan para tulabul ilm Yang mempelajari sunnah, mengamalkan, mempelajari, mengamalkan Maka di sana tidak hidup kebidaan dan susah untuk masuk. Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu habrul ummah menyatakan mayat ialah nasi min amin illa ahd fihi bidah. Tidaklah datang satu tahun kecuali mereka mengadadakan satu bidah. Wa amatu fihi sunnah dan mereka mematikan satu sunnah. Hata tahya albid'ah wa tamut sunan hingga hiduplah kebid'ahan demi kebid'ahan dan matilah sunnah demi sunnah demikian diriwayatkan lebih nampak dalam albid'ah wa nahy anha اخو ابن العاص لكم اسمي انهار لك praktikan peringatan dari ibnu Abbas berita ini merupakan peringatan Bahawa tidak datang satu tahun kecuali muncul kebid'ahan dan mati sunnah Muncul kebinaan dan mati sunnah Bagaimana kita mencegahnya? Tentunya dengan menghidupkan sunnah Dan memasyarakatkan sunnah Menyebarkannya, mendakwakkannya Menganjurkannya kepada kaum muslimin Untuk menghidupkan sunnah Dan tentunya sunnah yang dimaksud adalah Ajaran Rasulullah SAW secara keseluruhan Ajaran sunnah Rasulullah SAW secara keseluruhan Bukan sunnah itu yang tidak wajib. Bukan sunnah itu hanya perkara-perkara yang anjuran saja. Kalau yang wajib-wajib bukan sunnah itu wajib. Bukan itu. Yang dimaksud bukan. Yang dimaksud adalah sunnah dalam artian ajaran Rasulullah. Tariq Rasul, jalan Rasulullah Rasul. Allah Subhanahuwataala sudah mengancam orang yang berjalan selain di jalan Nabi. Pasti terkena fitnah. Olahnya kita Rasul meminta dimaktabiyanlah al-huda, wajibah dari sabil al-mu'minin, nulihi matawal dan nuzulhi jannah dan sadaat masiyah. Siapa yang mencari jalan lain selain jalan Rasul dan mengikuti tidak mengikuti jalannya orang-orang yang beriman. Nuwalihimatawallah. Kami akan palingkan dia ke mana dia berpaling. Wanuslehi jahannam dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wasa at masyura dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Bukan Virnaazumullahumuslim yang sahur mati. Tentunya ayat ini mengandung ancaman nuwalihimatawallah. Kami palingkan dia ke mana dia berpaling akan dijongklokkan ke mana dia mengarah cenderungnya ke arah lain sesat disesatkan oleh Allah taala berada dalam fitnah kana na'uzukumullah demikian pula dalam ayat-ayat lain Allah mengancam mereka-mereka mereka yang tidak mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang يخالف امره Allah ancam falyahzar Alahadina yuhalifuna an amr, an tucibahum fitnah, atau yuhibahum adab alil. Atihat, kata Allah. Kalihapar, atihat ini mereka-mereka yang yuhalifuna an amr, yang menilisih perintah Nabi. Ya ni sunnah, menilisih sunnah. Akan tucibahum fitnah, akan terkena fitnah, atau terkena adab alil membinah atau secara dilemah kekufuran dan seorang menjadi kufur tentunya melalui sebab-sebab melalui jalan-jalan kekufuran apa jalan-jalan kekufurannya albidah wa syubhah kebidahahan kebidahan pemahaman pemahaman baru ajaran-ajaran baru pengamalan-pengamalan baru pendapat-pendapat baru yang nyeleneh Ikhwan Ibn A'azakumullah Diansyam antusibahum fitnah Akan ditiba fitnah Maka Ikhwan Ibn Allah. Termasuk faedah mengamalkan sunnah Adalah al-amn Bila ada al istihaq Masih dalam kitab yang sama Kitab Darulah Al-Ihtiman di sunnah nabawiyah Al-Syikh bin Barjah Al-Abdul Karim Rahimahullah Filtidam bisunnat Amnun al-istiraq am fitnah bila al-istiraq kana lidna 'azab wa termasuk fitnah adalah fitnah perpecahan dan perpecahan itu adalah sifat dari sifat-sifat ahlul bidah sehingga kalau ada istilah Salafin pecah ahlus sunnah pecah mungkin keliru Bahasanya salah Artinya Di tengah-tengah ahlu sunnah Ada tarikan-tarikan syubuhan Ada yang terbawa Ada yang tidak terbawa Ada yang istiqamah Ada yang terseret Dengan tarikan-tarikan syubuhan Ada pun yang namanya Perpecahan hanya pada Ahlul bid'ah Maka selalu ahlu sunnah diiringi Dengan kalimat wal jamaah Ahlu sunnah wal jama'ah Ahlu sunnah wal jama'ah Adapun ahlu bid'ah selalu bergandengan Dengan kalimat furqah Ahlu bid'ah wal furqah Ahlu syubuhat wal furqah Ahlu dalal wal furqah Karena mereka lah Ahlu furqah Mereka lah orang pemecah belah umat Mereka lah yang memang selalu Menyebabkan perpecahan di mana mana. Sehingga Alhamdulillah adapun ahlu sunnah Tidak pernah pecah <tuh> Salafiyun tidak pernah pecah Yang ada Adalah Ada yang masuk, ada yang keluar Ada yang masuk ke dalam sunnah Ada yang keluar dari sunnah nah, Kalau yang keluar dari sunnah Apakah masih disebut ahli sunnah? Tidak Disebut Hizbi Murtjejik Ahlul Balal Syi'i Rafizi Apa lagi? Julukan-julukan Ahlul bidah. Tentunya kalau ahli sunnah dengan ahli sunnah, tidak ada perpecahan. Walaupun berbeda pendapat dalam pendapat pendapat fiqh, istihadiah, mereka tidak berpecah. Kalau bila Nabi SAW. Kau mesti Mereka tetap berjalan di atas tauhid dua sunnah. Mereka tetap berjalan di atas garis selva salih. Mereka tetap berjalan di jalan Allah swt. Saling dukung mendukung, saling bantu membantu. <tuh> Fainal istima' ala al-amal maka bersatunya kaum dengan pengamalan sunnah bersatunya kaum bersama-sama menegakkan sunnah tentunya akan menghalangi terjadinya perselisihan-perselisihan Tentunya akan menghalangi terjadinya ikhtilafat, al-mu'alliyah ilal adawah yang akan membawa kepada pertikaian, permusuhan, perpecahan. Tentunya, secara teori mudah, secara teori mudah. Praktiknya agak sulit. Secara teori Allah katakan, wa anna ada sabilillahi mustaqiman fa Walat tetapu subuh l fatfarqa bikkum an sabili dllikum wasaqum bihi l ghalakum tattaqul. Allah inilah jalanku yang lurus ikutilah dia. Walat tetapu subuh l dan jangan ikuti jalan-jalan lain fatfarro kalbi kum an sabili kerana di kalian akan terpecah belah dari jalannya terpecah belah dari jalannya. Dan di keluar dari jalan Allah masuk ke subuh. Berarti apa teorinya? Kamu berpegang dengan kita Sunnah dengan pemahaman salaf Kamu bersatu Kalau kalian ada sebagian Atau sekelompok Atau beberapa orang Yang lebih mementingkan hawa nafsu Lebih mementingkan perasaan Lebih mementingkan Bidah-bidah yang dia anggap sebagai Sunnah Maka ini yang menyebabkan perpecahan Kanurina Azokumullah. Saya katakan teorinya gampang apa? Masuk ke dalam sabillulloh mustajimah bersatu. Kalau masuk ke dalam subuh berpecah. Dan apa sabillulloh mustajimah? Katakan mukaimahim Allah. Alnailkur. Kita silakan sebut tentang sabillulloh, tentang jalan Allah ini dengan semua tasiran para ulama. Pasti muaranya satu kata Bokai. Pasti muaranya satu perkara Iaitu tauhid wa sunah atau sebagaimana rahimahullah dengan bahasa beliau tauhidullah fil ibadah wa tauhidur rasul fil ittiba fahimahullah lihat bahasa beliau yang sangat bagus silakan tafsirkan jalan Allah yang lulus dengan semua tafsir yang kalian tafsirkan yang para ulama menasirkan mesti porosnya pada dua perkara ini Tawahidullah fil ibadah Mengesahkan Allah dalam ibadah Dan menyendirikan Rasul Dalam itibah Mau ditafsirkan Silatul mustakim itu Islam Islam dasarnya dua ini Silatul mustakim itu Jalan menuju surga Jalan menuju surga dasarnya dua ini Silakan ke dalam luka ini Tafsirkan Quburaha Mesti porosnya adalah ini Mengesahkan Allah dalam ibadah dan menyendirikan Rasul dalam ikutan ibadahnya hanya kepada Allah dan itilahnya hanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka itulah syarat al-mustaqim. Kehendak berdiriin, a'azza wa jalla kaum muslimin yang saya hormati maka kalau mereka berjalan di jalan tersebut otomatis akan bersatu. Tetapi kalau sudah mulai masuk ke dalam berbagai macam tarikan-tarikan hawa perasaan maka mulai terjadilah perpecahan dari jalan Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa ayat tadi tafarraqu bikum kalian berpecah dari jalannya yang dalam jalannya enggak berpecah yang dalam jalan Allah enggak berpecah tapi mereka mereka yang masuk dalam subuh berpecah dari jalan Allah bercerai berai mereka lepas dari tali Allah lepas dari tali Allah yang Allah katakan wa'tasimu wa bihablillah jami'an wa la berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah dan jangan bercerai berai ini tali Allah dicontohkan oleh Syekh Abdullah bin Salfi فثقيل من الصفيق وقاسم في كتاب نسل السيوف ولا contoh-contoh bentuk ikutan hawa contoh-contoh orang yang lebih memetikan hawa nafsunya kata beliau di antaranya la'timat ala ra'yi fi umur al bersandar hanya pada pendapat pribadinya sendiri dalam masalah keyakinan akidah hukum-hukum dan juga dalam masalah dakwah dan cara-cara dakwah. Hati-hati. Siapa yang hanya menyandarkan pada rokyunya dalam masalah dakwah dan cara-cara dakwah, ini sudah mulai hawa. Karena tarkul istidlal, minal Quran, wasunna wa ijma. Kalau mereka tidak berdaril dengan Quran dan sunnah dan dengan ijma konon di naaz ulakum ismiyasa rabbati dianggap kalau yang namanya dakwah itu bebas. Wallah yang berpikir Bahawa dakwah itu caranya terserah, yang penting mengajak orang masuk ke dalam sunnah. masuk ke dalam tauhid, caranya bebas, ini bukan ajaran Islam, ajaran Yahudi. Membebaskan segala cara. Kalau Islam tidak. Ajak mereka Fad'ul asbili rabbika bil hikmah wal mau'izah hasanah ajit mereka dengan hikmah al hikmah al ilm li tafsir ulama al kitab was sunnah itu hikmah dan juga sekian banyak dalil-dalil dalam Quran was sunnah yang memerintahkan kita untuk ittiba' kepada nabi saw ittiba' kepada nabi dalam masalah akidah Ittiba kepada Nabi dalam masalah ibadah dan termasuk ittiba kepada Nabi dalam masalah dakwah dan cara-cara dakwah. Tarekat atau dakwah sehingga dakwah dengan cara bid'ah, dakwah dengan cara yang tidak diajarkan oleh Nabi. Maka itu termasuk kebid'ahan dan itu hawa. Yang penting mengajak mereka ke dalam sunnah tidak. Ada lagi yang penting selain itu. Yang penting mengajak mereka dan mengajakkan dengan cara yang sunnah. Yang penting benar. Yang penting benar cara mengajak mereka ke dalam sunnah. Kalau sudah dengan cara sunnah dengan benar mereka tidak ngikuti serta. Sehingga dakwah-dakwah dengan berbagai macam cerita dongeng bidah, dakwah dengan film-film bidah, dakwah dengan nyanyian-nyanyian bidah, apalagi dengan musik-musik bidah. Demikian pula dakwah dengan membentuk jamaah-jamaah Hizbiyyah Juga bina'ah berhadap Nabi SAW tidak membuat jamaah-jamaah Hizbiyyah, para sahabat juga tidak Para tabiin juga tidak, para ulama juga tidak Mereka tidak Mengenal jamaah kecuali dua ma'am ah. Ima jamaah Bermakna sebuah negara Islam dengan Penguasanya, maka mereka Katakan, tetaplah bersama jamaah Arja tetap bersama penguasa Ato yang kedua jamaah dalam artian generasi pertama umat ini yang Rasulullah wa menyatakan wahyul jamaah maana alaihi washabi wa atau makalah sawallahu alaihi wasallam yaitu al jamaah yang akan selamat yaitu aku dan para sahabatku itu al jamaah. Tak ada jamaah jamaah lain jamaah sunnah jamaah islamiah Islam jamaah Kanwilinaazokumullah. Yang namanya jamaah dua terima sebuah negara dengan penguasanya itu al jamaah. Peganglah jamaah. Maknanya tetap bersama jamaah. Atau jamaah dalam artian jamaah atau para sahabat, rukun rumah alimajumain. Artinya tetaplah di atas pemahaman mereka. Ini mana ahli sunnah wal jamaah bersatu di atas jalan yang satu, di atas jalan salat, di atas jalan para sahabat, bersatu di bawah satu penguasa Muslim karena benar-benar kalau kamu sengaja hormat dia. Berarti termasuk hawa adalah hizbiyah. Harus dengan kelompok fulani dan harus dengan tokoh fulan. Yang kedua dicontohkan oleh beliau oleh Syekh Taqil bin Salfiq hafizahullah. Adamul insiya' liddalil, termasuk hawa nafsu adalah tidak maunya seseorang tunduk pada dalil. Sudah jelas ayatnya. Sudah jelas kesahihan hadisnya. Sudah jelas dipahami maknanya dari ucapan para salaf. Tetap dia menyatakan tapi ini hawa. Ini hawa. Sudah disebutkan ijma', kesepakatan para salaf. Ini ucapan para ulama. Ini ucapan para imam-imam Ahlussunnah. Untuk berhati-hati dari ahlul bid'ah. Untuk menjauh dari mereka. Untuk memperingatkan bahaya mereka. Tapi tetap tidak mau tuntuk. Dan menyatakan, tapi... Menurut saya... Yang begitu itu tidak hikmah. Menurut kamu... Bukan menurut seluruh para ulama. Artinya kamu sendiri... Berbeda dengan seluruh para ulama. Apa nanya? Hawa... Oh. Kamu dalam keadaan lebih mementingkan hawa nafsu daripada ijma para salafus sahabe. Yang ketiga, alis dijelal al-ra'y bayi dalilin walaw lam yakun huna kujul mutabakah. Bentuk yang ketiga, bentuk hawa adalah seseorang berdalil dengan ra'yunya, kemudian mencari ayat yang cocok, mencari hadis yang cocok. Kemudian dipaksakan harus cocok dengan akalnya Ini yang saya maksud Cee. Padahal ayat itu kemana? Pikiran dia kemana? Tidak nyambung sama sekali Ini juga hawa <tuh> Lamiyakun hunak Wajru mutabakalil istijlal Tidak ada di sana kecocokan Dalam pendalilan Ayatnya kemana? Ini lari kemana? Che. Contoh ekstrimnya saja Ayat berbicara tentang hukum waris. Jangan sampai kau meninggalkan dzurriatanti di'afan Khaufu alaihim. Jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah dikhawatirkan begini begitu. Maknanya? Do jangan sampai memberikan wasiat lebih dari hak mereka, diberikan semuanya, akhirnya anak turunannya lemah, enggak memiliki apa-apa. Ternyata dipakai untuk dalil keluarga berencana. Hendaklah kalian keluar ke bencana supaya jangan turuan kalian lemah. Allah berfirman, 'Kan yang yang lebih ekstrim lagi. Lakaudrodi <tuh dunia> Allah anil mukminin najiubayyoonak tahta syajarah. Allah ridho kepada orang-orang yang berbaring di bawah pohon. Ah, ini bukti bahawa siapa yang bernaung di bawah pohon beringin pasti akan diridhoi oleh Allah. Buat ini yang ekstrim supaya mudah dipaham. Ini kemana? Ini kemana? Dalil untuk kampanye partai Tidak nyambung, ini hawa Dan masih ada yang demikian Banyaknya mereka membawa ayat dan hadis Sama sekali tidak nyambung Karena sungguhnya intinya Dia memakai rokyu Pikirannya sendiri atau perasaannya sendiri Atau hawa tidak sendiri Hanya pengen dikasih label ayat Cari yang mirip-mirip, taruh di sini. Padahal tidak nyambung kalau yang tadi mungkin kalian ketawa karena jelas ngawurnya. Taib sekarang ada para tokoh-tokoh yang ngakunya salafi bahkan ditokohkan tokoh Salafi. Memakai ayat memakai hadis tapi tidak nyambung. Tahu dari mana kalian? Tahu dari mana kita? Mungkin sebagian kita menyatakan benar juga Ustadz fulan ini. Kamu dimana azabku cocokkan dengan tafsir para ulama. Kita baca para ulama tidak begitu berkata. Kita lihat para ulama yang terdahulu para ahli tafsir tidak begitu menafsirkan. Kita lihat para ulama yang hidup hari ini juga tidak menafsirkan ke sana. Kita tanya kan yang syekh, beli imam. Ini ada orang yang menafsirkan begini bagaimana? <tuh> ah ternyata salafi palsu. <tuh> iya kan? Para ulama yang tahu. Tidak. Dan pernah ada yang menafsirkan seperti itu. Sebagaimana kemarin pada fitnah-fitnah yang lalu. Ketika ditafsirkan firqatun najiyah dengan ta'ifatul mansurah. Ini para hadirin kakum-kakum. Ini Ibnu Taimiyah abad 20. Tentu saya datang dari mereka, dari hizbiyin seluruhin. Salman al dikatakan sebagai Ibnu Taimiyah abad 20. Kemana para Syekh bin Ba, Sheikh Albani, Sheikh Othman? Gak dianggap sama sekali. Mutiarnya <tuh> sama nau dah. <tuh dunia> kalau <'azukumullah> bila Nabi SAW kata dia bawer golongan selamat. Tapi kalau tak ada mansurah ada kalimat mansurah dimenangkan artinya dia berperang. Maka kalau tidak berperang berkonijah. Mau dalil seakan-akan dalil. <tuh> di khana bin naz ulakum yang saya hormati dalilnya ayat-ayat tentang perang pintang surullah yang surkum ya iya jelas pintang surullah yang surkum itu ayat yang jelas zahirnya dan mafhum dipaham semua bicara nasr nasr nasr nasr Al-Qur'an banyak berarti kata dia yang mansurah yang ada perannya kalau tidak ada perangnya Firqa Najiyah Mulai berbicara lagi setelah itu Firqa berarti di bawah Taifatul Mansurah Sebab yang paling tertinggi itu adalah Cihah Darwatu sana milil Islam Sehingga mereka lebih tinggi Di atas Firqa Kalau ulama, hadith, ahli hadis, ahli tiqih Itu berkata Najiyah Tidak ada perangnya Tetapi mujahidin di Afghanistan Itu Taifatul Mansurah Paibah al-Mansurah itu kelompok kecil di tengah kelompok firqah Tunisia. Dibedakan close di diagramnya, satu lingkaran besar, dalamnya ada lingkaran kecil, itu Paibah al-Mansurah. Sudah mulai dipuji Paibah al-Mansurah dan diremehkan firqah Tunisia. Alhamdulillah Allah masih menyisakan para ulama yang aqwa, yang kuat ilmunya dan jeli. Mereka berbicara semua. Para masyay membantah ucapan ini sampai satu kitab. Karena ucapan ini mengerikan sekali. Konsekuensinya di belakang meremehkan para ulama dan mengangkat ahlul bidah. Siapa mujahidin difqarisan? Sedikit sekali ala sunnah itu pun diperani mereka. Dibantai habis Sisanya ahlul bidah. Ahlul bidah Ismailiyah sampai yang paling mengerikannya sampai Syiah Rafidhah juga ada. Sampai komunis ada di sana. Benderanya Mujahidin. Dan itu yang dimuat oleh majalah Tempo ketika itu. Kurang ajarnya majalah tersebut. Gambarnya Mujahidin pakai motor Harley dengan rokok di sini. Mujahidin. Afghanistan. Mereka tanya. Setelah sini apa benar Mujahidin begini? Saya bilang. Ada yang kayak gitu. Komunis juga mengaku Mujahidin di sana. Sia juga mengaku Mujahidin di sana. Ismailiyah yang kufur sudah mengagum jadihin juga Hei. sehingga mereka satu Hei. dan saling tolong-menolong apa yang kita sama, saling maklum-memaklumi apa yang kita berbeda katanya. Hei. Salafi dibantah oleh mereka ramai-ramai. Ini diangkat tinggi-tinggi oleh Salman Al-Awza. Maka Syekh Rabi membantahnya dengan rinci. Hei. Kalau kita buka buku yang paling sederhananya di buku nya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Aqidatul Sunniyah. Apa dimulai dengan kalimat Hadihi Aqidatul Firqatul Najiyah Al-Mansurah Ila Qiyamis Sa'ah ahlu Sunnah Wal Jama'ah Tidak dibedakan oleh beliau Katanya Ibn Taymiyah Abad 20 Kok bertentangan dengan Ibn Taymiyah yang asli? <laughs> Ibn Taymiyah yang asli menyatakan Ini adalah akidahnya Firqatul Najiyah Al-Mansurah jadi kan sebagai sifat. Firqotun Najiyah itu selalu ditolong. Al-Mansurah ila qiyamis sa'ah yaitu Sunnah wal Jamaah. Satu golongan, enggak dua. Bukan Firqotun Najiyah kelompok sendiri, tapi Firqotul Mansurah kelompok sendiri, Al-Sunnah wal Jamaah kelompok sendiri, bukan. Satu golongan ditinjau dari pegangannya sunnah, wal jamaah. Ditinjau dari keadaannya Selalu dia dalam keadaan mansurah Ditolong, ditinjau dari keadaan di akhiratnya Mereka yang akan selamat Maka beliau Syekhul Islam Rahimahullah Menyatakan dengan sifat Al-Mansurah Golongan selamat yang ditolong Kalau terjemahkan secara bebas Ini adalah akidahnya golongan selamat Yang selalu ditolong Jadi golongan selamat selalu ditolong Tidak ada golongan selamat yang tidak ditolong Oh ini Firququnaji yang tidak ditolong Karena tidak ada jihadnya Loh ini khulunya nabi Rasulullah diketahui oleh para ulama sedangkan kita waktu itu belum tahu bahkan diterjemahkan buku itu oleh salamin tentang masalah pemikiran-pemikiran filsafatnya -pemikiran Salman al-Nauda ini alhamdulillah setelah kita tanya para ulama jadi tahu berarti teorinya gampang Prakteknya harus dengan ilmu dan bimbingan para ulama nerja kembali kepada pembahasan Alhasil berlain, biajilin Allah lamnya kau nak wajah mutabakah. Berdalil dengan raiu, kemudian dipaspaskan dengan ayat tanpa ada kecocokan sama sekali. Ini juga tanda-tanda bahawa orang ini sahih hawa pengikut hawa nafsu. Yang keempat takwi luntahari, menyelewengkan makna-makna ayat, makna-makna dalil. Kepada apa yang dimaukan oleh hawa nafsunya, kepada apa yang dimaukan oleh perasaan dan pikirannya sendiri. Wajul asilu dan kemudian dijadikan sebagai prinsip. Menurut saya begini, penafsirkan ayat diselaraskan maknanya kepada apa yang dia mau Wa darai junfi alil ahwa dan ini paling laku. Silahkan sebutkan kelompok sesat manapun tezwiya dalam bentuk apapun mesti mereka menakwilkan ayat kepada makna-makna yang baufil. I'tiqadut ta'sil thumma istidlahah. Mereka meyakini sesuatu dengan hawa nafsu, kemudian mencari ayat-ayat, kemudian membikin kaidah, membikin kaidah-kaidah baru. Karena benar azakumullah, fitasunguh, tanpa bimbingan ilmu dan ulama sering tertipu sering tertipu kita lulukan seorang tokoh Ali Hasan Abdul Hamid ternyata belakangan kita tahu pemikirannya banyak yang menyimpang dari pemikiran irjahnya murji'ah dan pemikiran-pemikiran bahwasanya apa yang dulu dipakai oleh para ulama dari kaidah haditsani fikah tidak berlaku lagi hari ini katanya qul inna dia anggap bahawa ilmu hadis hadzah sana, dulu. Sekarang tidak perlu dan tidak boleh diterima kalau ada orang yang menyatakan hadzah sana Jadi kalau kalian menyatakan, dari mana hadzah sana Rabi, tidak diterima oleh al-hasan. Itu dulu. Kalau sekarang kita harus lebih tabayun, lebih jeli, lebih. Kau ni Kelihatannya bijak. Padahal bukan. Padahal dia meruntuhkan apa yang sudah digariskan secara ijma, secara sepakat oleh para ulama. Yang kelima, al-ijtimaat al-qauli alamin ma, atau da'iyat ma, wa-tibaihi walau khalfadli. Yang kelima dalam bentuk hawa nafsu adalah bersandar pada ucapan orang tertentu saja, tidak mau yang lain pokoknya oh, oh, yeah, apakah kata fulal <laughs> syekh ahli sunnah atau imam atau da'i atau ustaz ala qawli alimin alimin ma atau da'iyatin ma <laughs> <laughs> <tipaaihi> wa tiba'ihi walau khalafat dalil kemudian dia ikuti dengan taklid pokoknya oh, apakah dia walau kunyelisihi dalil khaniflina azzaullah ini juga hawa ini juga bentuk-bentuk hawa nafsu. Dia sudah merasa yakin bahawa guru saya pasti benar. Seperti katak dalam tempurung. Dia tidak kenal guru lain. Dan tidak kenal pula yang lebih alim dari para ulama. Tidak kenal. Kenanya pokoknya guru saya. Ustaz saya. Datang kepada saya berbicara. Saya katakan para ulama. Tidak begitu menyatakan. Tapi, guru saya juga ulama kan? Bingung saya bicaranya. Hei. Iya, tapi para ulama kibar tidak seperti itu pendapatnya. Saya saya juga kibar. Astagfirullah. Wallah Hei. ini orang mau diajak bicara dengan bahasa apa? Hei. Dengan bahasa Cina? Hei. Dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, enggak paham-paham. SMS satu berkali-kali. Enggak pulang nengsem SMS lagi. Taqillah ini Syekh ulama. Ya Ini hajuri nih. Terus terang saja orangnya. Segirin jawaban. Kita lihat ucapan para ulama. Isy Syekh itu kau ulama. <laughs> ulama kibar maksud saya. Syekh itu ulama kibar. Allah Ya Syukur, kata beliau. Sekarang kamu dengarkan ucapan para ulama kibar dan kamu bandingkan hodjah hodjah mereka dengan mereka dengan apa yang diucapkan oleh gurumu dan kamu berpikir dengan iman dan keikhlasan mana lebih rajin? Tetap pokoknya akhirnya dia semasa lagi kata jawab, salam kata jawab, kata jawab sampai assalamualaikum. Saya gak jawab Secara tertulis Walaikumsalam Secara lisan gak jawab Tertulis gak jawab Sampai hari ini Gak pernah saya selain Alhamdulillah <tos <tos> Ini juga Hawa Ini sahibu Hawa Gurumu guruku Gurunya mereka Walaupun ahlu sunnah Tetap manusia Pendapatnya kadang rajih, Kadang merjuang Iya kan Orang yang sama ini Pernah ketemu Ketika saya sampaikan Pendapat apa yang saya yakini, Dia kakek Al-ah Kata dia, kau berpendapat dengan Syekh al Iya Khalas da syaiha Aku menyelisihi gurumu he, Iya Kenapa kalau menyelisihi guru saya Maksudnya menyelisihi Syekh Al-Tamin Heran karena dia berprinsip Harus ikuti gurunya Jadi dia heran Kok? Bicara lain lagi Saya katakan ucapan saya dia kaget lagi Sekarang kembali lagi kepada Syekh Uzaim Astagfirullah Emang kenapa Kalau dalam perkara ini Saya cenderung kepada beliau Dalam perkaraan kepada Syekh Al-Bani Dalam perkaraan kepada perkara usapan lain dan Syekh lain Kenapa Tidak boleh Pokoknya harus satu guru Harus seperti itu Ini pemikiran batin Kana bina'azakumullah Ucapan Syekh Abdullah Bukhari Hafadahullah wa jizahullah bukhairah Sungguh sangat nempel di benak saya di hati saya. Ucapan yang sangat bagus sekali. Al-ilm, yang namanya ilmu di ramal sur tidak terkurung hanya satu syekh saja. Ilmu ini, ilmu agama tidak terkurung hanya satu negeri saja. Hanya diaman saja tidak di tempat lain. Jadi bisa dikatakan begitu. Atau hanya di Jordan saja, tidak negeri lain, tidak juga. Atau hanya di Mekah saja, hanya di Madinah saja, tidak tempat lain, tidak. Rasul tidak terkurung hanya pada daerah tertentu saja, tidak pula terkurung hanya pada orang tertentu saja, Syekh tertentu saja. Berarti apa maknanya? Maknanya di sana ada ilmu, di sana ada ilmu, ada di sana, ada di sini, ada sini. Maka kamu harus ambil semuanya. Kadang perkara ini. Kamu dapat dari sana Tapi perkara yang lain, kamu dapat dari sini Selama mereka ahli sunnah Selama mereka para imam-imam Yang berprinsip dengan prinsip salaf Ahli sunnah wa jamaah, walhamdulillah Kita ambil ilmunya. Imam Bukhari Sekian banyak gurunya Seribu lebih Tapi semuanya ahli sunnah Semuanya menyatakan iman Qawlon wa'amad Yazidu wa'yan khusus tapi ambil semua ilmu dari mereka Adakah satu orang Kemudian hafal semua ilmu secara lengkap Tidak kurang Tidak ada Ini alim khairi. Dia mungkin 90% Alim seluruh agama ini 90% dia punya di kepalanya Yang 10% Kamu harus cari tempat lain Kamu gitu. Eh. Demikian pula sebaliknya Yang lain juga sama Ada yang sekian persen Sekian persennya di tempat lain Sehingga kita harus cari ilmu kepada mereka para ulama. Bererti apa yang kelima? Bentuk-bentuk hawa. Enam, tafsuk pada guru tertentu, dai tertentu, syekh tertentu saja, tidak mahu yang lain. Balikinah ba'aduhum yauwiy a'naq al adilla liyadil biha'ala qauli kabirihim, wama yadibyounahum. Bahkan sebagian mereka sampai memaksa-maksakan dalil untuk membenarkan gurunya. Guru saya enggak punya salah Terima kasih Terima kasih Terima InsyaAllah pada Season berikutnya Bebelah